Book 2 56 56 56 al al Gefühle Gefühle وجود رغبه Lust haben Lust haben wir haben lust wir haben lust wir haben keine lust wir haben keine lust angst haben angst habenauf ich habe angst Ich habe Angst. لا أشعر بالخوف. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. توفر الوقت. Zeit haben. Zeit haben. لديه وقت. Er hat Zeit. Er hat Zeit. ليس لديه وقت. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Langeweile haben. Langeweile haben. Hier das Gefühl Sie hat Langeweile. Sie hat Langeweile. Hier la das Gefühl Sie hat keine Langeweile. Sie hat keine Langeweile. Hunger haben. Hunger haben. Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Habt ihr keinen Hunger? Habt ihr keinen Hunger? durst haben durst haben hum archer sie haben durst sie haben durst hum sie haben keinen durst sie haben keinen durst